Dar de ce nu se aplică, domne, sistemul Burkina Fasoez? De ce? Păi, de ce acum avem sistemul belgian, înțeleg că la anul vor sistemul danez. Da. Eu cred că trebuie luat în calcul și sistemul Burkina Fasoez, în care toată lumea joacă cu toată lumea, dar numai pe alese. Da. Adică numai cine vrea să joace cu cine, da. se înscriu și, și pe aceea... CSB. Și la sfârșit, directorul Ligii Profesioniste de Fotbal din Burkina Faso stabilește câștigătoare. e adevărat. să stabilește câștigătoare, adică. <laughs> Tasul, <laughs> una, lui, da. Eu cred că da, eu cred că s a făcut propunerea asta, să nu mai înțeleagă Ce nimeni bă, știa, bă, nimic bă. din campionat. Deci, deci nu există fotbal, nu au nocturne, n -au, n -au oamenii menină. inovează. <coughs> Și atunci Ce măcar vii cu un sistem de desfășurare spectaculos. Mie vestea cu adevărat proastă mi se pare că se revine la 16 echipe ca adică după ce că sunt 14 acum și meciul de Sângom Sânt Voi de steaua lor Voi de, de adică FGSB-ul lor a, da, a mai de. mulți Au fost încurajați de evenimentul cu Cupa și Mititei și Maneluțele De la Nu De ce petrecere frumoasă s-a făcut la sfârșit <laughs> Deci merită să fim mai mulți la petrecerea asta EUPFM Pe aceeași frecvență cu tine 7 și 16 minute am fost ieri la un eveniment împreună cu Vlad. Andreiesc a lansat al treilea număr tipărit al revistei A-List și am auzit acolo o piesă. Și a întrebat Vlad, tu ai dat piesa asta vreodată la radio? Da, m-am dat-o la radio. De multe ori am dat-o la radio. Și cu ea începem în dimineața asta. De regele, Elvis. le-i 7 și 20 de minute. Am treabă. început bine de deșteptare da astăzi. Hai. Nu pot să mai dau o dată chestia da asta, că e lumea în trafic, nici nu, te, nici nu știm cum se circulă tare, sunt curios cum se circulă vă în această dimineață. Dați-ne mesaje la 0728 1222, inclusiv de pe Otopen, poate mai freza aia pe acolo, am da. mai găsit-o dimineața? Oriunde ați fi blocați în trafic, dați-ne mesaje, noi vă ascultăm și compătim cu voi. Pentru suferinții de pe DN1 care se îndreaptă spre București, am aflat care era treaba cu freza lăsată ieri pe banda a treia, care a provocat ambuteiaje foarte mari de kilometri întregi, era stricată. Cum a fi s-a stricat Au lăsat-o acolo, în mijlocul da se... drumului? Da, încercau să o mute aseară, pe la ora șapte. Seara în venit să răniște domni cu o șada aia mare, cu niște lanțuri și I de i capota? Ea. Bun, deci asta a fost, a fost stricată. Sigur, s-a stricat probabil în cursul nopții și de-abia când se apropie din nou în serarea, s-au apropiat de ea, probabil că le era frică să uh, se apropie pe ea, de ea pe lumina. Um, astăzi, în dimineața asta, nu mai era nicio freză. În schimb, mm. se mai era rașchătase o porțiune de 500 de metri de asfalt. Deci, pregătiți-vă să fie și acolo probleme în trafic, că lumea o să încetinească și încetinirile astea o să se tot propage. Da, mă rog, asta e soarta noastră. Vreau să vă povestesc altceva apropo de lucrurile bizare care se întâmplă în România. Um, a cumpărat ceva cu livrare prin curier și a venit uh, curierul ieri. Îmi dă pachetul, se uită la mine și zice, tu lucrezi la radio, nu? Da, zic hmm. eu. Zice, hai să-ți povestesc ceva. Că știu de la radio. Da, sunt foarte mulți care spun asta. Zice, ai să-ți povestesc ceva. Omul super simpatic. Îmi arată mașina o dubă de, de asta, de marfă. Zice, mi-am cumpărat mașina. O mașină de asta, zice, mi-am cumpărat ca să fac uh, treabă cu ea. Să car marfă, să nu știu ce, pentru business. Am luat-o mai veche, dar și am cumpărat-o legal. Cu factură, cu taxă, cu tot ce trebuie. Sunt la matricurări să văd care e procedura, zice omul. Și eu, fiind de aici, din Dâmbovița, am sunat la matriculări la Târgoviște. Și ăla îmi zice, faceți programare online. Îmi dat adresa site-ului, intru pe site, mi se pare foarte civilizat, zice curierul, trec datele, datele mele, datele cumpărătorul, cumpărătorului, buletinul, știu ce, seria de șasiu de la mașină, apăs pe click și mi-apare programarea. 16 iulie. Wow! 16 iulie. asta adică, e la bară, a, nu? Peste, <laughs> da, asta îmi, sunt câteva zile. Și uh, zice, domnule, când am văzut 16 iulie sună înapoi la matriculări Și zic Păi m-a programat pe 16 iulie, da Zice, e peste două luni Eu ce fac, stau cu mașina nematriculată Două luni în curte, am cumpărat-o să muncesc Pe Normal. ea, adică e de, de aici vin banii mei Eu trebuie să muncesc Și el am răspunde de la matriculări Zice, păi dacă uh, nu v-ați programat din timp Păi cum să mă fi programat din timp? Adică, de, cum să fac? Înainte să o fi cumpărat cu două luni să-i cer vânzătorului? Dăm și mie seria de șasiu ca da. să mă programez și eu, poate ți-o cumpăr eu peste ceva timp. talonul original, că rezolv eu. Da, ăla zice, n-am ce să-ți fac. Așa este, am verificat și eu site-ul. Acum este ocupat totul până pe 18 iulie. Deci omul nu minte. Și uh, Curia nu întreabă în continuare. Bine, zice ok, asta. A, bon, da, ghișeu aveți? Da, zice la de la matriculări. Bine, păi vin cu actele la ghișeu. Nu, zice la ghișeu primim doar programări online. <laughs> <Asta -i că, laughs> <aia, nu. laughs> Cererile online se depun la etajul 2. Exact. Și eu cred sunt din ce în ce mai multe cozi din astea peste tot. La... Deci s-a rezolvat problema cu cozile în felul următor. Nu se mai primesc cereri la ghișeu. Te trimit în online și în online ești programat peste 2 luni, trei luni. O să ajungem ca pe vremea lunea Nicu. Știți când se cumpăra o mașină și așteptai 5 ani să-ți vireze mașina. Să -ți mașina. Acum o să poți să cumperi mașina da o matriculez pe 55 Exact, nu o pot să poți să matriculezi Sunt, sunt coți și la pașapoarte Poate și la vorbim pașa puțin mai încolo despre treaba asta Da, au fost niște incidente Acolo iar începune început nebun. Eu nu înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă Dacă nu sunt în stare să organizeze Adică se măresc salariile atât de bine Doamna Lia Dubluța Vasilescu Dublează salariile, le triplează Dar serviciile sunt la fel de proaste nu inteleg nu ecuația asta deloc. Da. Rămâneți cu noi 7 și 25 de minute, trebuie să vorbim puțin și de brandul de țară. A, asta cu aia, da, este explozia. Avem brand de țară, practic avem ce rumega de acum încolo multă vreme din punctul asta de vedere.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 Busy Day la Europa FM. 7 și 29 de minute ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Mândru nevoie mare de scorul său de 3 la 0 după minutul 15, zice premierul Sorin Grindeanu, pare să împărtășească o viziune profund greșită privind rolul statului în economie. După patru luni în care s-au mărit unele salarii și beneficii sociale, bugetul încă este pe excedent, în principal datorită creșterii veniturilor din contribuțiile sociale. Adică s-a majorat salariul minim pe economie mai pe românește, spus. Ceea ce lipsește din această poză este, în mod evident, sacrificarea cuvasii totală a investițiilor publice. Busy Day cu Moi la Europa FM Pe ideea că ce nu facem nici nu se vede, domnul Grindeanu, la fel ca și colegii săi de guvern ceva mai vizibil, așa cum ar fi doamna Olguța Vasilescu, de exemplu, pare să nu înțeleagă diferența dintre modul în care banii statului pun economia în mișcare, dacă vin prin salarii sau dacă vin prin investiții. Întreabă orice bugetar din țara asta și el îți va spune că salariul lui produce creștere economică, pentru că și el consumă și el plătește de pasul statului TVA, iar prin consum susținem economia, nu? La fel ca americanii. Mica mare diferență este că noi nu suntem americani. Și oricum, nici la ei consumul nu mai alimentează într-o proporție atât de mare producția internă cum era pe vremuri. De ce credeți că e supărat Donald Trump pe exporturile germane? Da, haideți să o luăm invers. Președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, se declară foarte mulțumit de creșterea economică europeană, chiar dacă aceasta este minusculă pe lângă cea a României, pentru că, spune domnul Draghi, creșterea se bazează pe investiții și pe consumul intern. Pe consumul intern. Țineți minte acest lucru. Din păcate, România e puțin altfel, iar creșterile din salarii din ultim stimulan umflă constant importurile, adică consumul extern. La 10 lei cheltuiți în plus de un salariat din România, să știți, cam 6 lei pleacă din țară și doar 4 rămân pentru a plăti salariul unui alt român. Dacă vorbim strict de mărfuri, probabil că în acest an, propastia dintre importul și exportul țării noastre se va lărgi cu încă 10 miliarde de lei. Ținând cont că numai în primele trei luni în care n-am avut nici Paște, nici Crăciun, această gaură a crescut cu peste 2 miliarde de lei. Desigur, nimeni nu o vede, dar asta e o bomba amorsată, ticăie. Și vă spun că n-am mai văzut un astfel de rid de dezechilibrare de prin 2006-2007. Iar dacă vă gândiți cumva la cursul de schimb, aceea este cea mai mică problemă. Leul încă este bine finanțat pe intrările de capital străin ce compensează parțial prăbușirea investițiilor publice. Da, ca să păstrez metafora din fotbal a domnului Grindeanu, în economie faza se construiește încă din apărare. Când ajungi la poartă și vrei să marchezi, nu prea mai știe nimeni de unde a plecat inițial mingea. văd. De imediat, asta încerc să vă spun, la fel cum nici reformele sau munca, activitatea susținută, nu produc imediat efecte vizibile pentru toată lumea. Încetinirea ritmului investițiilor publice, mai mici anul acesta cu aproape 30% față de anul trecut, are, bineînțeles, legătură cu creșterea salariilor bugetarilor. Dacă s-ar fi făcut și investiții și s-ar fi mărit și salarii, bugetul intra pe deficit, iar premierul nu mai putea spune acum că e 3 la 0 pentru el. Peste câteva luni, vor deveni vizibile însă și efectele golurilor de acum. Iar atunci, poate domnul Grindeanu își va da seama că a marcat în poarta greșită și că scorul greu va mai putea fi întors. Poate că da, poate că nu. Ce e cert e că moi siguran vine la 1 un și un sfert pentru România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day v fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.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 Don't put your blame on me. Europa FM, 7 și 40 de minute, and Bone Man și Human. Rămâneți cu noi oriunde ați fi în trafic. La această oră avem lucruri importante pentru țară. Adio, pică frunza. Adică, <laughs> pică frunza, știți. Toată lumea discută despre ideea lansată de Ministrul Turismului, domnul Mircea Dobre, de schimbare la un moment dat a brandului turistic a României. Mai degrabă logoului, al logoului, da, cred. Totul. Da, deci de la frunza doamnei hudre, am urmat să trecem poate la un moment dat la oaia domnului ministru Mircea. O idee a fost lansată în cursul unei întâlniri, care a avut loc recent între ministrul Mircea Dobre și reprezentanții mediului de afaceri din turism, un așa numit Consiliu Consultativ, și uh, acolo domnul ministru a vorbit despre asta, informația a apărut ulterior în Profit.ro și după cum sunt convins că știți deja, s-a viralizat complet, toată lumea vorbește numai despre asta. Suntem nelămuriți, l-am sunat pe ministrul turismului să-l întrebăm ce a vrut să spună. Bună dimineața, dimineața. domnul ministru! Bună dimineața! Deci spuneți-ne care e ideea? Adică de ce ați vrea să asociați România cu OAI? Stimați domni, în primul da. rând mă bucur că toată lumea este deschisă și într-adevăr este interesată de promovarea României da. și de brandul de țară. Asta am văzut ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Da. A doua chestiune negativă este faptul că sunteți pe o temă falsă. Nu am discutat de brandul de țară. Da vă însușiți ceea ce a părut în Profit.ro și văd că mai toată lumea își însușește, însușește acest lucru. Da. Dar nu e adevărat. Acolo am discutat pur și simplu despre niște broșuri care vor ieși pe achiziție publică la un moment dat. Sunt număr de șase, sunt broșurile României da. din care sunt uh, achiziționate de către Ministerul Turismului și aceste broșuri sunt la nivel național și internațional. Și am discutat, dacă nu cumva este cazul, să ne folosim de aceste mituri, legende, simboluri naționale, că dacă luăm fiecare... Zona istorică a României, cred că putem să găsim câte o legendă sau câte un simbol pe fiecare zonă dintre acestea. Și să le folosim, să le introducem mai aceste boșuri, bineînțeles că înainte ca o povestioare, înainte de a trece la partea cealaltă, cu fotografii, cu prezentarea obiectivelor culturale, turistice, etc. Uh -huh. Amințeles. Care, care și Miorița. Nu, deci eu am venit cu ideea, bineînțeles, am spus, Poate, adică, fi fi, da, poate să fie și Răzita, poate să fie și Lucu Dacic Poate să fie și Dracula, poate să fie și Zimbru Poate să fie și la care este pe Teagul României, poate să fie orice uh -huh. Am zis la general și era în primul rând Nici nu măcar nu era pe ordinea de zi a ședinței respective Ideea este că brandul de țară nu se poate schimba Până în 2020, decât dacă Dumneavoastră veniți și donați 850.000 de euro Cât a costat frunza respectivă Renumită frunza doamnei Udrea Și face alți aproximativ 75 de milioane de euro uh -huh. Investiții pentru sustenabilitatea acestui brand ca să știți cât a costat sustenabilitatea aproximativ 75 de milioane de euro da. pe următorii 6 ani în atare condiții toată lumea trebuie să uite că până în 2020 se va schimba brandul de țară da. bun, da, bun, că v-ați referit la sursa acestei informații și anume articolul din profit.ro semnat da. de un coleg de-al nostru pe care îl cheamă Liviu Iancu Domnul Iancu a vorbit și a citat toți, sau mă rog, o bună parte din participanții la acel Consiliu Consultativ și toți au înțeles că ar fi vorba practic de promovarea României în asociere cu imaginea oi. Cum vă explicați faptul că cei care au participat la întâlnire au înțeles așa? După spuneți că, de fapt, toți au înțeles greșit și că voi să spuneți altceva. Nu vă sperați. articolul acela l-am citit și eu. Vă dați seama că l-am citit, fără doar și poate. Așa. Cred că sunt cel puțin trei persoane de acolo care n-au zis așa ceva. Bine, au zis este ca o glumă. Deci era o discuție liberă. Care Dragoș nici măcar Anastasiu, ori... proprietarul Euroline, unul dintre cele mai mari da. grupuri, s-a discutat tema asta, s-a pus pe masă și a părut că ministrul vorbește serios. Eu am zis că în momentul de față avem un brand bun, rău, putem să-l criticăm sau nu. Acum avem alte Pare priorități. Pot, dacă domnul Dragoș Anastasiu nu știe că până în 2020 brandul de țară nu se poate schimba nu, și eu că vă face spun... parte din acest CCT de vreo 20 de ani, înseamnă că tot bânsii care au fost în cecete au votat frunza, că ei bânsi au recunoscut. Nicu Rădulescu, președintele Organizației Patronatelor din Turism Balnear. Nu este patronat, este asociație. dar asociație. Da. A povestit okay. la rândul său că ministrul Dobre a spus Citez că renunță la acea frunză și merge pe o variantă cu Miorița Continu nu nu să citez Într-adevăr să... ne-a anunțat că vrea să facă această chestiune Și nu s-a consultat cu noi pe tema ei Dânsul, zice, are un stil personal arogant În care nu se mai consultă cu nimeni Ne-a informat că o să schimbe această chestiune Iar noi ne-am obișnuit cu acest stil Este un citat dintr-un domn care a participat la reuniunea respectivă da, dar vă uitați la domnul Răduleșcu la declarațiile trecute, când într-adevăr a fost împotriva reorganizării de promovare externă, când dânsul, el, dânsul nu a mai semnat pe niște bani publici de foarte mult timp. Și să povestească că dânsul ce a făcut în mandatul cât a fost secretar de stat și a reprezentat turismul în România. Uh -huh. Dacă a schimbat legislația. Că a fost tot pe timpul PSD-ului. Nu e niciun fel de problemă între 2000 și 2004. Deci, deci asume ceea ce a făcut în turismul românesc. Că eu nu știu să-l făcut ceva, domnul Redulescu. Deci credeți dar că nu intru, nu intru vă lucrez? Adică și, am înțeles, dar astfel credeți astfel, că vă lucrează, Că asta îmi spuneți, domnule, ăștia nu, au ceva vrează, cu... nu sunt niște persoane deranjate că am reorganizat rolul de promovare externă, da. am stricat niște afaceri care durează de vreo 20 de ani, cam așa este media, pe anumite țări, în atare condiții normal că sunt niște persoane deranjate. Ideea este în felul următor. Eu am anunțat un Comitetul Consultativ în Turism că următoarele ședințe vor fi filmate și vor fi postate pe site-ul Ministerului. Bună idee! Nu am vrut să-i pun, să pun în fața faptului prin să o și pe aceea, să o filmez de fapt, nu să o registreze. Da. Să vadă toți românii, reprezentanții turismului românesc, care sunt de 20 de ani în acest comităt consultativ în turism. Că nu toți, într-adevăr, sunt persoane rău intenționate, dar unii dintre ei poate să mai rău intenționați. Bun. Reveni... Bun, ca să revenim la uh, chestiune... Evident că sunt conflicte ca în orice fel de breaslă, mai ales într-o zonă atât de vizibilă cum e turismul, dar înțeleg că ulterior dumneavoastră ați făcut niște precizări după ce toată lumea a început să întrebe și ați declarat la Parlament că le-ați prezentat oamenilor de afaceri din turism ideea schimbării brandului turistic a României ca o discuție principală. Asta e corect? Adică e... Nici asta nu da. Nu am zis că e schimbarea brandului ului Principială da. nu, Noi nu putem să schimbăm de ul simat, nu, Uitați de asta, e prindă în 2020 Dacă dumneavoastră aveți 850.000 de euro, Eu nu i-am Asta ziceți până -vă în 2020 declarați... Mai sunt doi ani jumate, dar după Deci uitați-vă puțin Pe declarațiile mele de când am intrat în, Așa mai această calitate de ministru Și am spus foarte clar că până în 2020 Nu se poate schimba Bun, dar după după poți cine a venit după mine să facă ce dorește, nu știu, sau ce consideră, ce discută în CCT, ce nu e treaba mea, nu pot Bine. Eu Bun, am te, înțeles, vă mulțumim. În da, dar, bun, dar după 2020, vi se pare că ar fi o idee bună, asocierea imaginii româniei cu OAE? Da sau nu, că dumneavoastră a lansat tema, de fapt, chiar dacă nu i-am înțeles greșit. Eu vă, eu vă răspund cu o întrebare, pot? Da, da vă rog. Vă rogăm. Eu... Haideți să vedem ce înseamnă, ce înseamnă oaia în Biblie. Atâta vă spun. Da. Ce înseamnă Pe oaia în Biblie? În Biblie? Da, eu v-am spus eu v-am cu o întrebare. Și ca, sau, sau nu cu o întrebare. Știți ce înseamnă oaia în Biblie? Ok. Eu atâta vreau să știu pentru că s-a spus că este un animal supus. Dacă intrăm acum și discutăm și analizăm acest animal. Nu vreau să intru în joc cu acesta de cuvinte. Eu am spus că este vorba despre un simbol, miori. Asta este o legendă. Dar acum avem și legenda meșterului Manole, etc. Dumneavoastră sau alții rău intenționați sau mai puțin bine intenționați s-au dus pe zona aceasta și au făcut o asociere cu aia. Și bineînțeles că dumneavoastră vă preluați uh, colegul sau ce este de la profit.ro și vă asumați ceea ce scrie acolo. Și puteți să-i spuneți și colegii dumneavoastră, Luca Hadmanu, că a postat pe Facebook că m-a făcut cioban. Nu m-a jignit când a făcut cioban și nu trebuia să schimbe ceea ce a scris acolo. Mm -hmm. După cum știți, Facebook-ul nu este, este spațiu public. Este decizia în alte curs de casă și justiție. Da. Deci, Dar nu m-aș jignit. Eu nu mă simt jignit că m-a făcut cioban. Da, am înțeles. Eu Dacă, nu știu ce da, puteți după... să-i transmiseți acest lucru. Da, am înțeles. Cred că da? ascultă. Probabil că o să vă da, răspundă da, da, bine, tot pe Facebook. Bine. Dar da, Miorița, când înțeleg că ați făcut referiri la Miorița. Adică, mă rog, ca un mit... Să folosim aceste legende, acele simboluri în broșură. Da. Nu de brand, de țară. Mă repet încă o dată, am spus-o și ieri publică, o mai spun încă o dată. Probabil e mai greu de înțeles sau probabil se caută să greșesc pe o exprimare. Nu, mm. nu vă sperați, nu, asta este adevărul. Oricum există și înregistrarea audio, dar nu stau să o pun la dispoziție. Haideți, spuneți-o că ar fi grozav nu, să ascultăm nu și noi. Nu sunt genozom, ascultați-mă da, puțin, nu sunt genozom, o să aveți filmările, de acum încolo de la următoare ședințe ale CCT-ului. Bine, și da, să vedem dacă o să le preluați și pe acele. Am înțeles, dar dumneavoastră cunoașteți, știți, miorița? Adică puteți să recitați Miorița, măcar câteva versuri? Domnul, nu vă spărați. Cred că nu e rolul meu aici să recitați Miorița. Am înțeles. Sinur... Nu cred că este rolul meu aici. Eu, doar dar întreba... eu știu că mă las puțin peste picior. Dar M trebuie să mai răspund cuiva la telefon. Da? Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult uh, pentru Mulțumesc intervenție. Așa. Vă întrebam dacă știți Miorița, pentru că dumneavoastră ați adus în discuția asta, nu noi. Este o legendă. Mai sunt mai multe legende. Cred că le-am făcut și le-am parcurs mai toți la școală. Da, da, dacă da, insistați atât de mult azi pentru azi ea, azi, mă întrebam dacă măcar câteva versuri puteți. Vă mulțumesc mult de putești. tot, trebuie să mă răspund la un telefon. Nu spus, tot, la un coleg de la RAG. Intru la domnul Stribla. Da, mult. Mult. Salutări mulțumim. prietenești domnului Stribla. Mulțumim foarte mult, domnul Dobre. Da. Interesantă discuția Asta, cu domnul Stribla. Nu înțeleg de ce s-a supărat. Pentru că e în defensivă domnul ministru da, da, noi Pentru -am... că poate să facă brand intern în Ce vrea pe n... brand intern Poate să facă Noi Pentru... l-am sunat să de, Dar murim lucrul respectiv Oficialii se mai supără Când vorbesc cu gazetarii Nu asta trebuie să ne, lini... ne... ne liniștească Bun, deci ideea este următoarea, A fost acest Consiliu Consultativ Toată lumea participantă acolo citată de colegul nostru Care a vorbit cu uh, Membrii discuției Au înțeles cu cei care au participat la discuție au înțeles că ăsta ar fi planul, transformarea brandului turist. Eu nu știu dacă e rău, dacă e bine, ok, e o discuție care merită purtată. Domnul Dobrescu se simte defensivă în discuția asta, deși are colegi care l-au susținut. Adică domnul Gigi Becali, de exemplu, și el vechi, om politic, nu? Acum un pic retras din politică, l-a susținut. A zis că, din punctul său de vedere, stai să găsesc declarația Uh, Uite aici. așa, a aș zis că oaia este mai potrivită pentru România ca brand turistic decât frunza, în condițiile în care consideră domnul Gigi Becali, acest animal citez, este reprezentativ pentru neamul nostru. Sigur, cred că cel mai reprezentativ animal pentru neamul nostru e capra vecinului, ca să citesc glumonul, unui coleg, Julius. Da, dacă eu sunt turist străin, zice Gigi Becali, mă atrage oaia prin har și prin duh. Ok, Sigur, altcineva, Cristian Mateș, pe Facebook zice, logo nostru de țară, ce oaie? logo nostru de țară ar trebui să fie bacteria intraspitalicească. asta e foarte bună, da. bună într-adevăr. Și, și aș vrea totuși să difuzăm declarația domnului ministru al agriculturii, domnul Daia, care uh, s-a decis să sară în ajutorul colegului sau de guvern, domnul Dobre. Deci, domnul Dobre, mai în glumă, mai în serios, mai pe bune, mai la mișto a zis că UAI ar fi un bun brand de țară pentru a, România și domnul Daia l-a susținut. A fost interv interv intervievat ieri de o reporterită de la Antena 3, care l-a întrebat dânsul ce părere are. Și s-a produs un dialog absolut halucinant. Aș vrea să-l ascultați cât mai avem. Domnul Ministru al Agriculturii, da? da. Hai să-l ascultăm. Domnule Ministru, de ce UAI ar trebui să fie simbol național sau brand de țară? Oaia este o statuie vie. Și astea sunt argumentele toate Reporter. pentru blocat. a fi un brand național? Este, este doar o definiție. Argumentele se găsesc în, în, în străfundul analizei pentru fiecare și e, pentru orice loc Uitați-vă, dumneavoastră, astăzi, în orice parte a țării, cât de frumos este acest animal pe pășunile verzi ale țării românești. Deci frunza o are toată lumea, ați spus. Oare toată lumea, dar oile ca în România nu. Lângă, lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești o oaie. Prof. Asta, da. Deci, declarația Atentu. este absolut alucinantă. Da, noi suntem fanii cu domnul Dobre, pe domnul Dobre de abia îl descoperim acum. Însă suntem fani mari ai domnului ministru Daia de la Agricultură. Vedeți că de când este domnul ministru Daia la Agricultură acolo, noi nici nu mai vorbim de primarul nostru favorit, domnul Robu. Da, de deci trecere. Da. Mulțumim foarte frumos domnilor ministri ai Guvernului României când oferă subiecte fiecare zi de discuție. Lucrurile merg foarte bine. Cred că trebuie schimbat brandul de țară. Nu mi-e clar ce eu, asta cu capra vecinului, mi se pare. Dacă tot să vorbim de un animal, da. Capra vecinului. Berbecu nu e mai bun? nu, chiar dacă avem berbeci în conducere, păi poate da. nu berbeci. Da. am întrebat să-l întreb domnul ministru, să fie neagră sau albă? <laughs> am putea fi oaia neagră. Uite, spune cineva că Miorița înseamnă resemnare și vă mulțumim pentru mesajele de pe WhatsApp de la 0728111222. Deci resemnare înseamnă uh, Miorița. Uh, și mai era un mesaj aici, Agvila cu crucea în cioc, spune Florin din Brașov, dar e o idee venită de la Timișoara, de la Cătălin, Putem pune niște ruine. Da, niște ruine. Nu, adică, nu pe bune, noastră, adică, guvernul mă român, un ministru al Guvernului României ar vrea ca brandul de țară al, al României să fie un tip care vorbește cu un animal și animalul îi răspunde și poartă discuții. Adică ceva complet ireal. Și vi se pare ceva normal în țara asta? Adică, ce stare să mai avem așteptări când Guvernul consideră că poate să-l pună, ca brand de țară, să pună un animal vorbitor? Ok, asta nu. e viața. O țară de oi, mai spune, mai spune cineva O țară <laughs> da. de oi, poate că ne reprezintă Vrei să cerem mesaje? Au venit mesaje, mai avem un minut uh, Au venit mesaje, da. brand de țară A venit și o fotografie mă rog, mm -hmm. Acolo cred că sunt câțiva dolari în și așa. E un soi de șpagă Asta, Șpagă ar trebui să fie brandul de țară da. Pentru România că Sau încă râsul, râsul. Măi, dacă vrei, să punem râsul Râs. <laughs> râsul în sensul de animal, da, e și frumos, ce, punem un links. și numai noi înțelegem gluma, pentru da. că pentru străinul, pentru străin este links. Da. Și pentru noi e un râs. Asta e, e un viața. nimic nimeni că da, crezi că uh, râsul lângă frunză, adică poate fi văzut sau frunza lângă râs. Nu, oaie e și un râs. Aș vedea că e și asocierea, <laughs> se pare, și ciocanul, spun ascultătorii noștri, asta că e tot comuniștii ne, ne conduc. Nemuritoare e asta. <laughs> Uh, parandărătul. Parandărătul? Foarte bun. Da. perțul și parandărătul. Da. aia, acest Claudiu Răducanu al Guvernului. Pentru cine și aduce aminte, Claudiu Răducanu este bloc un bloc. Fotbal, fost fotbalist de la Steaua pe vremea că, când încă mai exista Steaua. Da. Nu el a spus o pe aia cu bloc note. era mult da, mai decent. Da. Da. da. Lupul dacic. Oaia, lupul și <sus> Că noi noștini sunt eu. foarte. Da. Puteți să continuați să ne trimiteți mesaje la 0728 111222, mesaje pe WhatsApp. O să încercăm să revenim undeva după ora 8 cu propunerile voastre pentru brand de țară, logo-ul României. Asta pentru dacă geniți-vă bine, că ar trebui să fie pentru 2020. Ca până în 2020, Vlad n-are 850.000 de, de euro să schimbe logo. Da, sigur. Și o să vorbim și despre cozile infernale de la pașapoarte. Că au apărut din nou colega noastră, Helena Tudor, este la fața locului și o să intre în direct să ne relateze ce se întâmplă. Dicte cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 C&A sărbătorește Ziua Copilului. Doar joi, 1 iunie, beneficiați de 20% reducere din prețul afișat la toate articolele pentru copii. Zile de shopping pentru cei mici, numai la Siena.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 în voie orice nevoie Flexi Credit de la Raiffeisen Bank De 20 de ani împreună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 iei două o moi, le pui într-o cană, pui sare, înmoi pâinea prăjită și servești cu lingurița.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 priva transpirației excesive. Dacă e vacanță, atunci la Selgros se lasă cu grătar. Între 1 și 5 iunie, orele 10-16, Selgros te invită la un grătar care sfūruie de bunătături. Ai 3 mici plus o băutură la numai 5 lei. Vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătături. Hrănirea exclusiv la a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM, es hora 8. Ioana Brăstover, capitanul vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Maxime astăzi între 24 și 33 de grade după-amiază, însă în nordul centrul și estul țării apar aversele cu descărcări electrice și vigelii. În Moldova va fi cel mai rău, vântul va avea aspect de vigelie, pe spații mici ploile vor fi torențiale și izolat va cădea grindină. 30-31 de grade este maxima anunțată pentru București spre seara apar ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice. Premierul Sorin Grindeanu îi așteaptă astăzi la discuții pe Ministrul Sănătății și pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență tema Achiziția de noi ambulanțe, un subiect care a stârnit controverse între Florian Bodog și Raed Arafat. Aștept soluții, în buget nu există finanțare pentru achiziția ambulanțelor, transmite șeful Guvernului. O ascultăm pe Elena Tudor. Disputele între Ministrul sănătății Florian Bodog și secretarul de stat Raed Arafat legate de achiziția de ambulanțe au apărut după ce șeful de la sănătate a anunțat că licitația începută de Inspectoratul General pentru Situații de urgență pentru acordul cadru de achiziționarea noilor ambulanțe nu mai este valabilă. Trebuie încheiat un nou protocol între Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât să fie reluată procedura, a explicat Florian Bodog. Însă secretarul de stat Raider Afat la contrazis. Acesta susține că dacă se renunță la licitația începută de ISU, se va întârzia foarte. Mult astfel că primele ambulanțe vor putea fi preluate abia la jumătate anului viitor, în condițiile în care dotările ambulanței și smurt sunt învechite. Să-și asume responsabilitatea cei care semnează atunci când vor muri oameni pentru că nu avem ambulanțe, a avertizat Raidar Florian Bodoc susține că ministerul are capacitatea de a face aceste achiziții și speră că la finalul acestui an să sosească primele ambulanțe cumpărate de Ministerul Sănătății. Premierul Sorin Grindeanu nu așteaptă la discuții în această dupa-amiază de la ora 15 pe ministrii sănătății și de Interne Florian. Bodoc și Carmen Dan, dar și pe secretarul de stat Raed Arafat. Traficul feroviar prin punctul de trecere a frontierei Vișcani din Suceava va fi oprit începând din această dimineață până vineri. Sunt programate lucrări de întreținere pe teritoriul ucrainian la trasamentul căii Ferate. Minivacanța de Rusalii, toate oficiile poștale vor fi închise din 1 iunie până pe 5, zile în care vor fi deschise însă magazinele rețelelor de retail și, com și centrele comerciale. Băncile vor lucra cu publicul doar vineri, pe 2 iunie, în afară de unitățile din marile centre comerciale care vor avea program normal. Și angajații registrului Autorom vor fi liberi urmând ca programul normal cu clienții să fie reluat marți, pe 6 iunie. În total, bugetarii vor avea 5 zile libere. Curtea de apel București așteptată să pronunțe astăzi pedepsele pentru Dumitru Dragomir și Mircea Sandu în dosarul dezafilierii Universității Craiova. Fostul șef al Ligii Profesionistă de Fotbal și fostul președinte al Federației Române de Fotbal sunt acuzați de abuz în serviciu, trafic de influență și sustragerea unor bunuri aflate sub sechestru ANAF. Procurorii de nea au cerut câte 14 ani de închisoare pentru cei doi, adică pedepsa maximă. Manuela Nicolescu în vara anului trecut, Tribunalul București a condamnat pe fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, și pe fostul președinte al Ligii Profesioniste, Mitică Dragomir, la câte trei ani de închisoare cu suspendare. Atât federația cât și Liga au fost obligate să plătească amenzi penale în valoare totală de 370.000 de lei. Instanța a mai dispus ca foștii șefi ai fotbalului împreună cu Federația și Liga, să-i achite lui Adrian Mititelu un miliard de lei. DNA i acuză de abuz în serviciu și susragerea de bunuri sub sequestru. e vorba de jucătorii craiovei, aflați sub sechestru ANAF. Procurorul susține că statul a pierdut 3 milioane de euro, întrucât fotbaliștii au plecat liber de contract după dezafilierea echipei. Excluderea Universității Craiova s-a hotărât la 20 iulie 2011 într-o ședință a Comitetului Executiv al FRF. Șefii de atunci ai fotbalului românesc și-ar fi folosit influența și autoritatea față de ceilalți membri ai Comitetului, susțin procurorii. O explozie de proporție a zguduit în această dimineață inima cartierului diplomatic al orașului Kabul, capitala Afganistanului, deflagrația produsă în. Vecinătatea Ministerului Culturii a provocat pagube însemnate potrivit televiziunii Al Jazeera. Pentru moment nu există informații despre eventuale victime. Cartierul diplomatic din Kabul găzduiește mai multe ambasade și palatul prezidențial. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Ură dimineața scandal înaintea desfășurării ultimei etape a play-out-ului Ligii I. Oficialii echipelor Pandurii Târgu Jiu și ACS Poli Timișoara protestează pentru că Concordia Chiajna, contracandidata lor în lupta pentru evitarea retrogradării, va juca meciul decisiv pe teren neutru. Liga Profesionistă de Fotbal a decis alături de televiziune să programeze partidele duminică de la ora 21, iar fece voluntarii nu are nocturnă, astfel că meciul Concordiei se va juca la Pitești. Conducătorii echipelor din Târgu Jiu și Timișoara spun că în acest condiții Nu este corect ca formațiile lor să joace pe stadioanele echipelor Fece Botoșani respectiv Gazmetan Mediaș, și cer să evolueze tot pe terenuri neutre, considerând că așa ar fi echitabil. Amintim, pandurii au acum 27 de puncte și se află deasupra liniei, în timp ce Timișoara și Chiaș nu au câte 26 de puncte. Dintre aceste trei echipe, una va retrograda direct alături de ASEA Târgu Mureș, iar una va disputa baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a II-a, Uta Arad. Luca Pastia și știrile din sport. Mulțumim! 8 și 6 minute Nici nu stiu ce e mai interesant Republica fantastica România Sau Republica fantastica asta cu oaia și cu brandul de țară Dar sunt foarte multe mesaje V-am invitat uh, să ne spuneți care credeți că ar fi brandul de țară a României Eu zic să citim din aceste mesaje da. Pentru că ele descriu care e percepția noastră a tuturor Față de țara în care trăim și față de cei care o conduc Pe aceeași frecvență cu tine. Joba, foarte bine rimează cu aia, joba asta. Foarte interesantă discuția din această dimineață. Vă reamintim, am stat de vorbă cu Ministrul Turismului ceva mai devreme, destul de supărat pe toate discuțiile care au avut loc în spațiu public. Da, supărat pe, pe interpretare. Da, Ne-a interpret... zis că nu se poate schimba brandul până în 2020, ceea ce, cum să spun, având în vedere alternativele, cred că e bine. Da, e mai bine. Uh, vorbind de brand de țară Ce ar putea să ne reprezinte Ce logo am putea avea Ce ar putea fi brandul de țară 0728 111222 Mesaje pe WhatsApp Au venit foarte multe DNA E un mesaj a venit ceva Și a venit cea, așa, încă, DNA Încă Da Ați văzut că dna s-a mai liniștit Da Oaia, lupul și o varză Oaia, lupul și o varză Asta știu E bună de tot asta Oaia în Biblie, spune cineva, e un simbol al prosperității, iar mielul un simbol al jertfei. Așa este, dar suntem musta laic, -like, cu tot respectul. Să știi că eu cred că până la urmă găsim care să fie brandul de țară. Cel mai mult mie îmi place asta. Melcul. Melcul! La cum se mișcă lucrurile. Plus Și că adevărul că are dreptate ascultătorul. Florin cred că e. Da, plus că Melcul e proprietar. Deci are casă, are casă. <laughs> și are problemă. și, e și statornic, așa, adică. <laughs> tot pe loc, pe loc, pe loc. Măgarul ar fi super. Măgarul. Eu sunt de acord cu măgarul. Măgarul este un animal inutil folosit, insultat și folosit ca insultă. De fapt, măgarul este foarte muncitor, foarte răbdător și și foarte drăguț. Ați văzut cum da, se Și și ce? Noi, ți se pare că suntem, nu suntem încăpățânați? Da, care măgaric, da, și am putea să vezi și dacă facem măgarul brand de țară, simbolul româniei, ce? În fond spaniol au taurul. care problema? e problema? Francezii au cocoșul, galic, ministrul turismului a zis asta. care e problema? Facem și noi măgarul și putem să spunem, de exemplu, dacă faci pe un ministru măgar, îi spui măgarule... Dacă, brand de țară. Dacă măgarul ar fi brand de țară, nu ar putea să fie considerat insultă. Exact. Porcii lui tru... Dragnea, spune cineva. Da. Capra cu trăiezi. Capra, capra cu trăiezi, și asta e bună. Capra cu iezi, vezi care și-a urmat obiectivul și țelul și până la urmă a făcut dreptate. De ce nu? Eu sunt de acord ca aia. Să fie brand de țară, da. spune un ascultător. Dar de ce doar o oaie? Mai multe oi, să zicem un vapor de oi. Un vapor, ah, apropo, un da, vapor care, <laughs> care a scufundat vasul de spionaj rus. Eu cred că acolo doar au testat brand valoarea brandului de țară. Așa e. Sigur, ne-a ajutat și faptul că rușii, potrivit brandului lor de țară, marinarii ruși, erau toți beți pe vaporul ăla, așa că nu și-au dat seama că sunt atacați. Și apropo de asta, brand de țară și prițul? E plus că e un brand de țară importat de la nemți. Da. O mână care o fură pe alta, asta spune e cineva. Am câtă filozofie aici. Dacă o ne reprezintă ca țară, înseamnă că suntem conduși de un cioban? Se întreabă Florin din Cluj. Nu știm. Porțile pușcării larg deschise. Uh -huh. Spune altcineva. Uite, una, o altă propunere interesantă, venită pe WhatsApp. Propun ca brand de țară mustața. Mustața. Mm. Ar trebui să fie interesant. Da. Uh, oaia și papagalii, spune și papagali. uh, Adriana. Da. Ce bună. Oaia are semnare, zice... papagalii guvernanți. Da. Hai să nu-i jignim. Că nu spune oaia nimica. și mingea de fotbal, dacă oaia... vreți. <laughs> da. Uh, oaia mănâncă frunza de milioane de, dola... de euro, spune cineva. Da. Și ce mă rog? Până în 2020, cap fructul interzis. Așa e. Dar Hai se să... poate face brand intern. Deci brandul extern, da, nu se. Dar intern se poate comunica orice. Uh -huh. Republica Fantastica România, la Europa FM. Să nu ratăm întâlnirea totuși cu cea mai importantă Asta rubrică e... din programul nostru. În continuare, mai avem ceva. Bun, după principiu, cine face și desfacere toată viața, ce face dacă e pe bani publici? Pe banii tăi mai e mai greu, dar dacă ești de la stat. De ce nu? Mai trece timpul. Un liceu din Brașov, fără relatez o întâmplare care ne descrie bine. Un liceu din Brașov, liceul de alimentație publică și turism de la Uzina 2 din Brașov, era într-o stare proastă și ca atare, a fost trecut la reparații. Uh -huh. Zi și făcut, primăria a alocat fonduri și în 2009 liceul a fost renovat, revopsit, izolat termic, s-au refăcut laboratoarele, s-au reutilat, s-au curățat săile de clasă. Ce să mai... O bucurie să te duci la școală, Nu? Drept care, după ce a fost gata, liceul a fost abandonat. Logic, <laughs> că suntem în Republica Fantastică România, să fim cinstiți, nu s a la chiar imediat, imediat. S-a renovat în 2009, l-au abandonat în 2011. Așa. A fost o fuziune atunci în niște, între niște licei și au zis că dacă tot au mai multe spații să renunțe la la prospăt renovat. Pentru că de ce nu? Dacă tot au băgat bani în el, de ce să nu-l arunce? Și adevărul care documentează cazul continuă. Citez. Clădirea aceasta a rămas goală. Nu a fost păzită, din ea s-a furat tot ce s-a putut fura. Mai întâi a dispărut tot ce a fost din metal și a putut fi vândut la fier vechi. Apoi hoții au trecut la instalațiile sanitare și la cablurile electrice. majoritatea geamurilor au fost parte. În plus, mai mulți oameni fără adăpost, mă rog, oamenii ai străzii s-au adăpostit aici și au distrus și mai mult clădirea. Deci a ajuns o ruină. Ce credeți că a urmat? Hmm. Logic o nouă reabilitare. Normal, după ce puteau să facă ceva cu el. După ce a ajuns aproape o ruină, în februarie 2016, primăria a alocat 1,5 milioane de lei noi pentru refacerea sălilor de clasă. Planul fiind ca din toamna acestui an elevii să învețe în liceul renovat, abandonat, distrus și renovat din nou. Lucrările ar fi trebuit finalizate în iunie 2017, adică peste câteva zile, doar că firma care a primit contractul și a început să facă treaba a executat cam o treime din lucrări până în toamna trecută, a închis șantierul pe timp de iarnă, iar acum a trimis o notificare la primărie că abandonează lucrările deoarece nu le mai poate finaliza și cu asta basta. Deci contractul a fost reziliat și asta aș zice că pune mare încurcătură hoții de fier vechi din zonă care își să deja să dezmembreze clădirea proaspăt renovată imediat ce aceasta urma să fie abandonată din nou potrivit obiceiului. Totuși primăria a lansat o nouă licitație pentru găsirea unui constructor. Ofertele sunt așteptate până la jumătatea lunii viitoare, deci o mică rază de speranță pentru hoți vor Tot avea -o. totuși ce fura la un moment dat, dacă autoritățile se țin de treabă și abandonează din nou construcția. Așteptarea, cu Vlad Petrianu și George Zafiu la Europa. FM. Noi nu abandonăm ideea de a vă trimite la mare, la Neptun vă trimitem astăzi. Pătălia sexelor în deșteptarea începe peste câteva minute, înscrieri în următoarele 10 minute cu un SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și uite Europa FM și uh, Paradis Vacanțe de Vis vă trimit la Neptun. Hotel 2D din Neptun vă așteaptă. 1769. Scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes! Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Arctic și Beko, electrocasnicele care țin pasul cu stilul tău de viață. La Emag ai până la 25% de reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpără de pe Emag, combină fiul Beco, Beko, 347 litri, o Frost clasă energetică A, și 5 ani garanția la doar 1399 lei. Beko. Emag, online va fi mereu simplu. Ups! Lasă că cioburile aduc noroc! Așa e! Uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri.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 detectoare de incendiu risc o campanie inițiată de inspectoratul general pentru situații de urgență cu sprijinul EUN România și delgaz grid <fie> ca pentru trecut doar să mi dau voi să iubesc, să iubesc dar eu nu am vrut prende a și shit eu te-vedeam un prefoc mă loi în brațe și spune cum nu spunea cui asta iubirea să te -mbră.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 Europa FM 8 și 25 de minute Vă spunem din nou bună dimineața înțeleg că sunt probleme la pașapoarte. Da, sunt din nou cozi mari acolo. Am văzut un reportaj ProTV cu cozi foarte, foarte mari. Doar trei din cele șase ghișee care ar trebui să prelucreze cerile Se deschid la 8 dimineața, la 8 și jumătate dimineața. Oamenii cer explicații și reporterul de la Pro TV filmează acolo. Restul ghișeilor urmau să deschidă la 10 și jumătate, din lipsă de personal. Și o angajată a instituției a explicat de ce acest nou program se lucrează în schimburi, fiind S-a mărit perioada până la 10 ore ca să se preia mai multe cereri, însă cei de la pașapoarte nu au personal deoarece nu s-au aprobat angajări. Deci au făcut un program ca să rezolve mai multe cereri și rezultatul este că rezolvă mai puține cereri pentru că nu au personalul pentru programul extins. Mi se pare foarte logic, nu? Să faci așa, adică este în spiritul brandului de țară Oaia. Printre alții acolo și fotbalistul, fostul mare fotbalist Cristian Chivu și-a încercat norocul, a dat piept cu coada și s-a întors. Suntem în direct acum cu Cristian Chivu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața noastră și ascultătorilor. Da. Eu nu am da. Eu m-am mutat. Așa. A, la o coadă mai mică? M-am mutat la o coadă mai mică. Am plecat, mi s-a spus că în piața Amzei, uh -huh, uh, da. la secția financiară, cea nouă care este deschisă de câțiva ani, da. există și o, câteva ghișe pentru rezolvarea pașapoartelor. Deci, dumneavoastră v-ați dus la... că e o coadă mult mai mică. Și era? Era mult mai mică, erau 20 de persoane. Aha, deci aici este cum reușești să te... Să, cine deține informația are acces și la coada mai mică. Deci v-ați dus la Pipera. Când s-a întâmplat? Când v-ați dus? Iar dimineața, în jur de 9, am ajuns. Și ce ați văzut acolo? la jumate. E ultima oară când am fost cu copiii să le fac pașaportul. Am, erau 5 persoane... Și am crezut că așa o să fie și de data asta. Că termin în jumătate de oră, termin treaba și da. o să-mi beau liniștit cafea și să plec la aeroport, că aveam avion să mă întorc la Milano. La da. ora 1. Doar că odată ajuns acolo, m-am speriat. <laughs> Mi s-a părut că e brumeș de fotbal și așteaptă lumea să intre în <laughs> uh, -am, -am Da, am crezut că, uh, fiind, e vorba de la parterul acelei clădiri sunt și permisele, dacă, dacă rețin bine, sunt da. foarte multe ghişe. și era foarte multă lume, eu am crezut că lumea e împărțită la mm -hmm. permise, la pașapoarte, la ce mai e, buletine mi-am luat un bilet, că eu cu bilet electronic electronic nominativ, trebuie să spui și numele că am zis că înainte se făcea bizniță da, se luau numere e. și se vindeau da. acum spui numele și am văzut că eram la numărul 250 la ce oră era asta? La, la, la ora 9, 9 dimineața? Da, no, 250. No. Biret pe nume, no. ok. M-am uitat să deasupra unui chișeu să văd la ce număr au ajuns numărătoarea și erau abia la 48. Puteați să plecați uh... la Milano, vă întorceați și ajungea la 250 lejer până atunci. Mm -hmm. Da, da, da. Mi-am făcut un calcul așa că am stat vreo jumătate de oră și să văd cum merge... Rândul, dacă n-aintează sau nu În jumătate de oră Au făcut sără cam 20 de persoane da. Deci a la 60 Când eu m-am hotărât Să mai dau un telefon mm -hmm. Dau un telefon unui prieten Care locuiește în zonă da. Și care mi-a spus că Să încerc la piața Amzi hm. Și am încercat, oricum aveam timp Să ajung și în piața Amzi Să văd dacă e coadă și să mă întorc și înapoi Când venea rândul, ajungeau la numărul 250 La un moment dat. Da În uh, rest am mai stat de vorbă cu oamenii acolo Și mi-au spus că Deși la pașapoarte se deschide la 8 jumate uh, În incinta respectivă se intră la 7 Pentru că permisele din câte am înțeles deschid la ora 7 Și un uh, cetățean de acolo Intrase la 7 Și a stat la coadă să-și ia bilet Pentru pașapoarte Deci la ora 7 el își luase numărul 100 Mamă. Wow. Da. Bine, am înțeles mulțumim tare mult Totuși, pentru... e bine că ați rezolvat problema Vă mulțumim foarte mult Dar stai puțin, explicația. Vlad, că da. eu așa insista Dacă tot l-am prins pe Chris în direct la Europa FM Să-l întreb dacă are un pronostic pentru finala Champions League din acest weekend mm -hmm. Joacă Real Madrid cu Juventus Bună întrebare uh... Nu știu Sunt două echipe bune, doi echipe care e, joacă un fotbal de calitate. Mi se pare un pic mai solidă e, Juventus, pentru că e mult mai completă din toate punctele de vedere. Real Madrid, deși are o, o forță ofensivă foarte bună, până apărare, din când în când e, îți mai oferă posibilitatea să, să te remarci. E, Juve, din punctul ăsta de vedere, e mult mai, mai solidă și o văd ca și favorită mergem pe Juventus. Atunci mulțumim Cristi Chivu în direct despre situația de la Pașapoarte ciudat, dar da. adevărat pentru că a fost acolo și despre meciul Real Madrid Juventus. Mulțumim tare mult, numai bine. Eu vă mulțumesc, o zi bună la revedere. La revedere. 8 și 31 de minute. Hai să revenim puțin la Pașapoarte da. și să ce vedem situație? ce se întâmplă acolo. Este, este în mod evident o lipsă de informații pentru oameni. Deci dacă într o parte sunt sute sute de oameni și în cealaltă parte în același oraș sunt cozi de 5 minute, este clar că e o problemă de Informații și cred că primii care ar trebui să informeze corect cetățenii și contribuabilii sunt cei de la pașapoarte, să spună mergeți și dincolo sau faceți-vă programări online. Bun, Elena Tudor, reporterul nostru, este la pașapoarte, în pipera, ca să vedem dacă această situație continuă acolo. Bună dimineața, nu ți spune-ne ce vezi acolo, ce se întâmplă. Bună dimineața, este aceeași situație și astăzi. Sunt două culoare înguste aici la pașapoarte Sunt tixite, tixite cu oameni Nu mai ai loc să treci printre Pe scaune nu mai este loc Oamenii, cei de la pașapoarte Acum la fix și jumate au deschis ele, deși erau în spatele ușilor Eu am ajuns aici la ora 8 Oamenii stau la coadă pentru a lua bonuri de ordine. Este un aparat automat care le eliberează. Sunt zeci de oameni, cam pe 30, care stau să ia, să ia bon de la acest aparat. Lângă mine o am pe doamna cu bonul 93. "Bună dimineața, doamnă. Cum o să fie? eu? dimineața. Cred că foarte lungă și tot procesul a fost foarte lung. Sunt o persoană destul de pozitivă și persistentă. Însă acest de mers, ne-am înnoit ne ne ne ne ne ne pașaportul cu statul român. Durează de ca o lună. Și la plata am înțeles că ți-a avut probleme. Da, am încercat să plătesc online de vreo două, trei ori. Mi s-a returnat uh, plata. Am sunat la Direcția Generală a Pașapoartelor pentru acelor lămurire. Nimeni nu a să-mi spună ce trebuie să fac mai bine. Și mi s-a dat ca soluție plata la poștă, ceea ce am sau la o casierie ceea ce am făcut până la urmă. Uh, trebuie să știți că există și un site, epașaparte.ru, unde se pot face programări, însă. Până pe 15 iunie nu mai sunt locuri libere, acolo pot apela eventual cei care nu se grăbesc foarte, foarte tare, se pot programa, pot veni la oră stabilită aici aici și în Amzei, da. pentru București, pentru a face programare. Mulțumim foarte frumos Elena și mulțumim și interlocutoarei tale. Da. Ce... Ce tot ce e bizară, nu poți să plătești online Ți se întoarce plata Într-o parte am... este aglomerația de pe lume Dincolo nu e nimeni da, Am aflat de ce există poșta română în continuare da. Poți plăti acolo taxa pentru pașaporte. Soția mea da domnul. Luca ai da, da, însurat da. Și a făcut pașaportul în aprilie Când nu era mai nimeni la pașaparte la coadă A mers destul de repede treaba A plătit prin transfer bancar Că așa era indicat pe site da. Și când a fost să depună și să facă fotografie Au zis, de da, ce ați plătit online? Ca da. scria. Vedeți că nu prea merge sistemul să putea să vi se întoarcă banii. Păi și dacă se întorc banii, vedem. Da. Și s-au întors banii? Oh, ce, ce crezi, crezi? ca doamnei. Dar așa aportul avea... a primit? Păi nu, i avea toate alea de puse, poza făcută și așa mai departe, și m-am dus eu. M-am dus. Păi și incredibil. eu că m-am dus ghinion, era coadă. Oh. Și m-am dus în față la informații și am zis Am uite, situația așa, așa Să vină doamna, bine ne zic Să ne înțelegem <laughs> o okay că e la serviciu și mi-am încă liberă Vin eu, plătesc Și a fost înțelegătoare Femeia până la urmă și am făcut am plătit acolo. Poți plăti acolo pe loc ghișeu la care nu era nimeni de data da. asta, bănesc în general e destul de liber. Da. Am plătit, am depus și la revedere de Teoretic și plata trebuie să o faci personal Dar, și mai bine da, e să plătești. Poți să o faci online, dar fost personal. Tu e imprevizibil în stă în relația cu statul român. Nu știi? Ajung banii, nu ajung, plătești o amendă, poate peste 5 ani s-a pierdut dovada și trebuie să mai plătești o dată. Asta am -o La un eu. moment dat, poate în săptămâna asta nu sunt cozi. Poate săptămâna viitoare o să fie poate într-un loc n-ai cum să intri de lume, în celălalt nu e nimeni și Dumnezeul ăsta arată așa ca un sistem totalmente neguvernat. Amă da, mă, Vlatemir, de parcă nu te-ai fi născut aici și ai trecut prin Trebuie toate astea sta. cel puțin de câteva ori. Am început să bosesc pe cuvântul meu adică am tot trădat, dar chiar m-am plictisit Uite, eu îți propun să ne relaxăm cu bătălia sexelor, avem de dat un sejur la Neptun, în câteva minute facem lucrul ăsta, ne mai și relaxăm în deșteptarea.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 Rămâi în cursa către locul întâi în Europa Top Hit la Europa FM. Next. We'll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 Ne-am ne întors pentru bătălia sexelor, Andrea din București este alături de noi. Bună dimineața! Bonjour. Bună dimineața! Bună, pe unde ești acum? Dar... La pașapoarte. <laughs> <laughs> nu, nu sunt la pașapoarte. Ești blocată în trafic sau ai ajuns la birou sau ești acasă? În mașina aproape de serviciu. În ce zonă? De, de, de curiozitate te întreb, că ne ascultă foarte mulți oameni în București și voiam să știu cum e trafic în zona în care ești tu. Pe bulevardul Dația este rezonabil Ok, mulțumesc, Am înțeles. Bogdan de e de din Craiova, bună dimineața, Bogdan Bună dimineața Bogdan, tu ești la serviciu deja Exact Ai fost mai harding, aha, ai plecat mai devreme Așa, Așa e, e oltenii sunt mai repezi Bine! nu avem din București da. Puteți câștiga un sejur de 3 nopți La Hotel 2D din Neptun Pentru două persoane, ia să vedem cine începe Ia, Andreea sau Bogdan, cine vrea să fie primul? Așa, începe, Andreea eu? Andreea, care este limba oficială în Brazilia? Um, portugheză. Da, portugheză. Bravo. Domnul Bogdan, câte limbi oficiale are Canada? Două. Așa Două, este. Știi și care sunt? Franceză și engleză. Așa este. Andreea, cum se numesc vasele majore care transportă sângele de la inimă către organele corpului omenesc? Deci de la inimă către organe. Um... Vase de sânge majore. Mari. Mari și tari. Hmm? Mm. Hai mai e simplu. <laughs> nu știu, capilare nu, nu capilarele mi? sunt foarte foarte mici. Da, da. Artere, artere, artere, artera da, de circulație există, da. da ești tu artera. pe artera acum, uite. Ufa. Bogdan. Bogdanem. Da. Omul are trei oase nureche, la fel ca toate mamiferele. De fapt, ciocanul Nicovala și Scărica. Scăricica Scărica <laughs> pentru noi, băieții. Andreea, care a fost naționalitatea marelui inventator, Alfred Nobel? Ce naționalitate avea el? Nobă. Nobel. Uh. Nobel. Nobel. Alfred, Nu, nu te-a te păcălit accentul meu, Am dacă fost știam suedez. Da. Am fost suedez Da, bine, păi mulțumim foarte mult, Andreea Ok, mulțumim. mulțumesc eu a câștigat? Bogdan a câștigat, sau? Bogdan a câștigat da. mulțumim tare mult, Andreea Bogdan, ești câștigătorul nostru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 Nu uitați Hai, dat jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte leci ori sta, ori sta de acum în ta. te grijile, bla supa ca mama s-a să dau seama că au trecut ani ca FM 8 și 52 de minute. Turul României la Europa FM. Un alt paradox autohton. În județul Vaslui sunt sute, sute de locuri de muncă vacante, dar nu are cine să le ocupe sau nu vrea să le ocupe cineva. Asta în condițiile în care județul Vaslui este de an bun campion din păcate la șomaj. În Vaslui sunt 40.000 de salariați, dar 90.000 de asistați sociali. Hmm. Sorin Săaizu are detalii Bună dimineața, Sorin Bună dimineața Păi să vă spun așa Masă, cazare la pensiune Și un salariu de 1.500 de lei lunar Plus ore suplimentare plătite da. Este vorba de oferta unei firme din Brașov Pentru 300 de șomeri din Vaslui Păi Resultat da, da, trebuie, trebuie Adică, bun, casă, masă, pensiune Cazare și bani Dar trebuie să muncești, nu? Evident, trebuie A, să muncești, bă, muncești suplimentar, ești plătit în plus. Cine Pot să muncești? 2.000 de lei pe lună. Da. Așa cum spuneam, rezultatul niciun doritor nu s-a înscris uh, să muncească pe cele 300 de locuri vacante. Și sunt învățați cu pomana de câteva sute de lei oferită lunar de stat și susțin că ar muri de foame dacă ar primi 1.500 de lei pe lună. În schimb, reușesc să se descurce cu 3-4-500 de lei în funcție de cât primesc la ajutorul social. Uh, agenții economici din Bastuiei reclamă și ei faptul că nu reușesc să mai găsească forță de muncă, în condițiile în care județul este pe primul loc în țară la șomaj, iar oficialii din cadrul întreprinderilor mici și mijlocii consideră că ar trebui modificată legislația astfel încât să nu mai fie încurajată nemunca. Uh -huh. De altfel, la nivel de județ există un fenomen inexplicabil, așa cum uh, spuneați și voi, săptămânal sunt anunțate sute de locuri de muncă vacante, însă vatuienii nu se înghesuie să le ocupe. S și să aducă forță de muncă din alte județe ca să poată să-și desfășoare activitatea. Formidabil. Și așa 40.000 de salariați țin în spate vreo 90.000 de asistații uh, sociali. Și numărul acestora crește de la un an la altul, de la o lună la alta. Sunt făcute verificări la primării cum lumea tot într-unesc condițiile să primească acest ajutor social. Mai mult unii dintre ei... Uh, nu prestează muncă la primărie, pentru că și primarii se plâng că nu au cu ce să-și curețe localitățile, să facă curățenia aceasta de primă, dar sunt Da, mulțumim, Sorin, din păcate am înțeles situația, mulțumim, din păcate se aude foarte prost, legătura e foarte proastă astăzi. Deci, ce paradox, da? 40.000 de oameni, 40.000 de salariați, 90.000 de asistați sociali într-un județ al României, cine vrea să deschidă acolo o, o afacere, nu. Poate angaja oameni să aducă din alte județe, Știți care e singurul lucru care menține situația asta. Faptul că oamenii aceștia votează cu cei care îi mențin în situația asta. cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. I'm the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 Mulțumirea copilului tu este de neprețuit! Cumpără acum Huawei P10 Lite, 3 GB RAM, senzor de amprentă și camere 12 megapixel, la 1299,99 lei sau 51 de lei pe lună prin credit pe loc fără adeverință. Planco! Din 1929 ceaiurile Fares au câștigat încrederea și inima românilor. Vină pe 3 iunie în orăștie la Festivalul Mușețelului să sărbătorim cel mai iubit cai Fares alături de Paula Seling, Dinu Alarașu, câștigătorii Eurovision România 2017 și alți invitați. Spune-ne de ce iubești Mușețel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 În stocului disponibil, detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza id de client. Știai că prin schimbarea filtrelor prelungiști durata de viață a mașinii tale? Vino până pe 30 iunie să schimbi uleiul și filtrele în rețeaua Bosch Car Service, iar noi îți dăm ca două pe loc un cablu USB multifuncțional. Campanie supusă unor termene și condiții. Bosch Car Service pentru mașina ta. Piele crapată?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 Controlorii de trafic aerian și conducerea Romața au reluat negocierile. Greva de ieri, care a perturbat circulația avioanelor pe mai multe aeroporturi, a fost declarată legală de instanță. Nemulțumiți că semnarea contractului colectiv de muncă în târzie, reprezentanții angajaților de la Romața au avertizat că pot relua protestul în cazul în care nu va fi găsit un acord. Angajații din administrație vor se iasă din nou în stradă pe 6 iunie, când se termină mini-vacanța de Rusali. O mie de oameni au protestat ieri la Palatul Parlamentului, sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, spun că angajații din administrația publică locală sunt singurii bugetari care nu au o grilă de salarizare, salariul de bază putând fi stabilit prin hotărâri ale administrațiilor locale. Marțea viitoare, funcționarii publici vor să meargă în marș de la Parlament până la Palatul Cotroceni. PSD renunță la unul dintre proiectele anunțate în campania electorală, TVA Zero, la vânzarea locuințelor noi și pentru publicitatea prin intermediul mass media. Măsura urma să se aplice de la 1 martie. Nici măcar beneficiarii nu ar fi fost de acord cu o asemenea măsură, susține liderul social-democrat Liviu Dragnea. Cei din uh, domeniul publicității și din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea și efecte perverse în sensul că ar trebui să aștepte mult la rambursarea de TVA și cei din zona de construcție de locuințe la fel. Din moment ce ei, cei care erau beneficiarii nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la inputurile în agricultură, pentru că acolo situația este inversă. Ei sunt obligați să vândă cu TVA zero produsele, în schimb inputurile intră cu TVA și tot așa așteaptă un om sau doi până să ramburseze TVA. Livy Dragnea a depus deja la Parlament acest proiect de modificare a codului fiscal, iar documentul urmează să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate. Guvernul a întârzia să formuleze un punct de vedere, argumentând că așteaptă și opinia Comisiei Europene. Poliția de frontieră nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu când Sebastian Ghiț a reușit să fugă din România. Deși avea interdicție să părăsească țara, susține premierul Sorin Grindeanu. Aflat ieri în vizită de lucru la Ministerul de Interne, șeful guvernului a declarat că și alte instituții puteau să evite fuga omului de afaceri. Nu doar Sebastian Ghiț a reușit să iasă. Mai recent. Nu știu dacă e cel mai recent, dar e cel mai cunoscut în mod sigur. Asta e o treabă de îndeplinire a atribuțiunilor de serviciu și e clar că a fost o neîndeplinire. Nu cred că doar din partea Poliției de Frontieră, ca să fim cât se poate de corecți. Probabil că au fost mai multe instituții care puteau să aibă grijă să nu iasă unul sau altul din țară. E clar că a fost o disfuncționalitate. Cei de la Poliția de Frontieră sau cei, dacă vorbim doar de ce de la Ministerul de Internet trebuie să o regreze, să-și îmbunătățească activitatea, să nu mai avem cazuri de acest tip. Sebastian Ghiț a fost reținut la Belgrad în aprilie și plasat apoi în arest preventiv, a fost însă eliberat săptămâna trecută de Curtea Supremă din Serbia după ce a depus o cauțiune de 200.000 de euro. Atac cu mașină capcană dimineața aceasta la Kabul, capitala Afganistanului, mai multe persoane au fost ucise și rănite în explozia din centrul orașului. Deflagrația s-a produs în apropiere de intrarea în sediul ambasadei Germaniei, a anunțat un portător de cuvânt al poliției din Kabul. Postul de televiziune Al Jazeera, care citează oficialii, vorbește despre cel puțin 9 morți și 90 de răniți. Atacul nu a fost revendicat pentru moment. Moscova rămâne în alertă maximă după furtuna de zilele trecute, soldată cu 15 morți și 200 de răniți. Centrul de meteorologie din Rusia a declarat cod galben de alertă pentru ziua de astăzi, când se prognozează din nou vremerea în capitala rusă. De asemenea, serviciul meteo a avertizat că o nouă furtună va afecta Moscova mâine, pe 1 iunie. Știrile se opresc că deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep nu este 100% refăcută după accidentarea la Glezna Dreaptă, dar este încrezătoare că o să fie bine și vrea să ajungă cât mai departe la Roland Garros. În runda inaugurală a învins-o pe Iana 6 3 și a spus după meci că încă mai are mici dureri la gleznă, iar ligamentul care i s-a rupt la Roma nu este complet vindecat, dar nu i-a afectat jocul. Simona Halep s-a impus seară în doar 67 de minute, iar în continuare o va întâlni pe Tatiana Maria, jucătoare germană din afara topului 100, WTA. În turul al doilea a ajuns și Sorana Cârstea care o va înfrunta pe Carla Suarez Navarro după ce a trecut de ca Peng. La dublu masculin Horia Tecău și Jean-Julien Roieri au învins în primul tur pe sud-americanii Thomas Bellucci și Carlos Berloc. Luca Bastia, știri din sport, urmează Radio Voting în deșteptarea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine Suntem în 31 mai, pe 29, așadar acum două zile, Loredana a lansat o piesă nouă cu uh -huh. un liric video, cum ar veni, adică videoclipul ăla, cu cuvinte. Ah. E un videoclip filmat... E lansată piesa pe YouTube, am zis, se numește Fugit din Rai. Fugit din Rai. Da, și am zis, acum nu știu dacă Rai e Rai sau e Rai 1, Rai 2, Rai... Deci Loredana zice Fugit din Rai, adică a fugit el din Rai, nu ca a fugit ea. Din Rai. O să ne spună uh, melodia. Aha. Trebuie să o ascultăm. Melodie de vacanță. Aș vrea să ne sunați la 0372069599 să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. Muzică și text inclusiv Loredana, muzica e Loredana Curadu, Sârbu, text Loredana și Ana Sârbu, deci e piesa Loredanei. Cum ar veni? Da. Deci Loredana lansează o piesă pentru vacanță, pentru perioada asta. Așa acum. pare. Hai Așa să vedem. Pugidin Rai se numește ascultăm la Europa FM, e premieră la noi, ne sunați la 0372069599 și ne spuneți dacă vă place sau nu piesa asta. Hai! Era într-o la prima oră Zut în intersecția de la romană Păr-ai pierdut cu ochii la semafor Și-am simțit în soma un gol. Mașina ta roșie m-a frapat ușor a apărut așa colorat Era nici nepotrivit în decor Când s cu verde, nu te-ai mișcat Și te-am claxonat, te-ai uitat La mine mirat, ca și cum te-aș fi adresat. Schițat, un zâmbet complice și plus mai relapsat Cine te-a adus la mine? Cine, cine, cine, cine? Cine mi te-a scos în cale? Dimineața Parcă ai fi căzut din stere, spune ai fugit din ce zic sau Cine ești tu? Cine ești tu? Uh! Cine cine, cine? Cine, cine, cine, cine? cine? Mi s-a mai întâmplat, jur De dimineață pe stomacul gol Deodată cadă cu tron un bărbat Horul îmbin și ochi de azur. Mai privit, brineteau visuale. A început jocul, se pare. Mă rog că am ochelari de soare. Pare că negriciți, nu mă la mișcare. Și t-am claxonat, ai uitat. La mine distrat, dar și cum fi agățat, Ai schizat, un zâmbet complice și brusc n-am mai rela. Dana, vă reamintesc că o puteți vedea la Europa FM live pe plajă. Plaja dintre Venus și sador 27, 28 și 29 iulie. Intrarea este liberă, practic veniți acolo și vă bucurați de trei serii absolut fenomenale. Radio Voting, fugi din rai, am ascultat cu Loredana. Hai să vedem ce spun ascultătorii Europa FM. Andrei, cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața băieți, Bună. un vot favorabil, îmi place piesa și îmi place Loredana, o zi faină să aveți Da, așteptăm la mare, Andrei, o să O zi, zi, zi faină și Domnul ție pot, că e departe din Arad E da. departe din Arad da, <laughs> nu că s-a da, făcut da. autostradă, e avion <laughs> sunt pe margine Nu, pot să avionul de la Timișoara, e aproape da, Pe plaja aia foarte mare sunt tonete de mititei, de cârnăciori, de bere Și multă bere, știi da. că bere o să fie Bere ăsta. multă și foarte rece, deci ce distracție mare Viorica, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, băieți! Bună! Un okay, favorabil, ah, am înțeles. piesa Loretanei, abia aștept să ne vedem la mare și cred că și din București la fel de departe. Aha. Da, așa este. Viorica, <laughs> ne vedem la... Viorica, Viorica, ne vedem la mare, da? Da, da. Categoric, da. De trei ani vă urmez. Foarte bine. Cu cine vii? Cu nepoțelul. Ah, Cu nepoțelul. Super, Perfect. Treabă. Viorica, îți mulțumim tare mult. Alături de poze. noi este Ferdinand. Bună dimineața! a deminuta un categorie okay. nou. să schimbe și a și să schimbe tipurile de melodie pe care le cântă sau de exact ca modern Tolkien și deu sistem este incomponabilă orice melodie începe este asemănătoare nu înțeles. cred că spui asta <laughs> E foarte interesant ce spui Ferdinand pentru că Lore este cred unul dintre artiștii care s-a reinventat de cele mai multe ori are da. o chroma de și uh, la moduri spectaculoase, adică, da. oricum. Mulțumim, Ferdinand, de la oricum. Ziga, Zaga și prelucrări populare, la pop, la... Da. Mihaela, bună dimineața! Bună! Bună dimineața, la mulți ani! La mulți la ani. ani, Mihaela! Hmm. Și un mare da și așteptăm majoratul la anul, Mulțumim. la Europa FM. Majoratul da, Europa FM, noi te așteptăm pe plajă, vine inclusiv Loredana, o să fie o nebunie acolo. Costel, bună dimineața! Bună dimineața și eu vă doresc în primul rând la mulți că n-am avut costel. ocazia să pot să... un mesaj, dar la mulți ani eu Da. Să fie un vot și de la mine. Da, am trecut aici. 4 la 1 în momentul ăsta. Mulțumim tare, mulți costel. Traian este în direct cu noi. Bună dimineața! Salut, Traiane. Bună dimineața! Să trești? O mare cântăreață, da, Ovăzana. Da. Este melodia e reușită. Da. Dar vrem să mai ascultăm să ne mai obișnuim cu ea. Mulțumim. Și mai aș avea o rugăminte la dumneavoastră sunt un ascultător de la începuturile Europei FM. Da într-o perioadă, de azi, dar noi ne privim cu Mihail și apoi nu, nu l-ați mai, mai dat această melodie care mi se pare deci foarte frumosă. Îl vreți pe Mihail, am înțeles. Da, dar da, să da. știți că Mihail vine și la live pe plajă, veniți să-l vedeți? Încercăm să venim dacă reușim, dar vreți să mi auzim la radio și cu melodia asta? Am înțeles. Da, să-l okay. auzim, adică, da. Bine, și eu o să-l rog pe Mihail să cânte piesa asta și pe plajă. Mulțumim tare mult, a fost Traian alături de noi. 0372069599 Vorbim de piesa Loredanei, Fugi din Rai. Maria, bună dimineața! Bună dimineața, categoric nu. Ok, nu, de ce? Îmi pare rău. Nu. Bine. Pur și simplu, mi se pare nereprezentativă pentru cariera uh, ei. Okay. ok. Mulțumim tare mult, Maria. Carmen e în direct cu noi. Bună dimineața, Carmen! Bună dimineața! Bună! Uh, Unda, hotărât, vocea este inconfundabilă, dar uh, Loredana e Loredana. Da, mulțumim foarte mult. Am notat. Adăvărul ca că așa este. Ne se poate juca își permite luxul să se joace oricum cu doi tip de melodie Da. 0372069599. Dan, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Salut, Dan, Salut. la mulți La, ani. la Z- uh, o voce minunată. Da. Un mare da. Un mare da. da. am notat. Mulțumim Și foarte mult. Sunt alături de voi perfect așteptăm și la mare te auzim foarte rău de asta trebuie să închidem uh... Convorbirea cu, cu tine, Maria, bună dimineața! Să Bună Marie! Bună, dimi bună dimineața, văi! sunt un mare daș din partea mea. Mulțumesc să fiu finalista, să un mare daș din partea mea. 8 Bine, la 2 până Mulțumim! Adrian, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut! E un num, Da. foarte hotărât, Am înțeles. e deja banală chestia, uh -huh. dar am o rugăminte la voi, pentru că tot ați împlinit 17 ani, până împliniți 18 ani, poate dați și voi niște muzică bună. N-am mai auzit un Beatles... Okay. Urm următoarea ce Beatles vrei să asculți? Ce vreți voi? Ce vrem, ce vrem vreți... noi? Hai să țin un să Beatles, un Beatles acum. <laughs> Mulțumesc frumos, la, o, la zi, revedere zi. Nu ne zici un Beatles. Îl let, it be. let it be. Hey da. Jude. Hey Jude, o, Hey Jude dar are 6 minute, nu cred că putem să difuzăm totuși la radio e prea lung, uh, dar mulțumim Christian foarte închis, mult. Cristi, da, avem pe Ludmila. Ludmila bună bună. Bună dimineața, Bună. îmi place Loredana, dar de data asta nu, valodia okay. mi se pare copilărească Copilărească, se mai joacă și ea Mulțumim, Mai mulți. copilărește puțin, Mulțumim. 8 la 4 8 la... Hai să ne oprim aici, că okay. cam, asta, cam asta e trendul, uh -huh. piesa a trecut de votul publicului, da. fugi din rai, am ascultat Cred că o să meargă pe plajă, spun eu Ascultăm pe plajă, merge toată lumea în primul rând, ca să schimbăm puțin sensul, pe plajă vine toată lumea, alături de Loredana, cei mai mari artiști din România, vin la trei zile de festivale Europa FM Live pe plajă, 27, 28 și 29 iulie. Vă reamintesc, intrarea este liberă. Veniți și vă bucurați, pur și simplu. Mititei sunt mai... Un Beatles, domnul Vlad? Da, domnule. Hai, atunci sunt. să fie Beatles pentru toată lumea. Hai.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 de teren viarele online nu mai e cea care se transmitea înainte. Avocatul diavolului, viner de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat luna de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Nera de ozon detergent rufe automat 20 de kg la 83,55 lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția a 3 bucăți. Vino la Metro până 9 iunie. Oferte valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Iei două moi, le pui într-o cană, pui sare, înmoi pâinea prăjită și servești cu lingurița. Ai mai de ou. Orice mănânci la micul dejun de România, găsești la Peni. Ai ouă, 10 bucăți la 3,79 lei și casa gustului salam sinaia, 350 de grame la 8,45 lei. Peni, știi ce ne place. Oferta valabilă în perioada 31 mai 6 iunie 2017, în limita stocului disponibil. Din 1929, ceaiurile Fares au câștigat încrederea și inimile românilor. Vino pe 3 iunie în oraș, la festivalul mușețenului să sărbătorim cel mai iubit ceai Fares, alături de Paula Seling din nou câștigătorii Eurovision România 2017 și alți invitați.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 You know, you're not the hurting God. she said she loves you, and you know that can't be bad, But she loves you, and you know you should be glad, she loves you, yeah, yeah, yeah, she loves you, yeah, yeah, yeah, with a love like that, you know. It's only fair What doesn't hurt you too Apologize to her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 She loves you, Beatles la Europa FM. Ai văzut Vlad, A fost suficient să ne ceară ascultătorul nostru mai devreme piesa asta. Adrian parcă era, sau Cristin? Adrian parcă era. Da. Ascultătorii noștri, stăpânii noștri. Da. A fost suficient să ne trimită mesajul ăsta, să ne spună, domnule, vreau să ascult Beatles. Și uite, să, să știi că Vlad a ales și Love You. Am vrut să dau uh, una din piesele despre care am vorbit, dar Vlad a zis că totuși dimineața. Da, să fie ceva vesel. Hai să, fie să dăm ceva mai vesel. Bine. Și așa am ajuns la și Love You.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 Invitat să ne spună care este primul cadou pe care l-au făcut părinților din banii câștigați de ei. Hai să vorbim cu Mihaela, de exemplu. Bună dimineața, Mihaela! Deci primul cadou bună. este un bună dimineața la mulți ani. La mulți ani, Mulțe Mihaela. emisiuni, vă respectăm da. și să-l rog pe Zine, ras, Da. să mai dea pe Hunul mai sunt și oameni care Am înțeles, o gata, următoarea piesă deci e cu dăm da, două cu hulie, primul, primul meu cadou, primul salariu, da? m-am angajat cam pe la jumătatea lunii noiembrie și în decembrie pe 14 am luat lichidarea și am făcut cu părinții mei cel mai frumos Crăciun din banii mei. A, ah, ce frumos! Vai, deci, ce ați fost finanțatorul fost... Crăciunului. Da. Așa, am Moși făcut Crăciun. pentru că erau mai Așa și eu le-am făcut această am înțeles. Bun. Mihaila, rămâi cu noi puțin la telefon. Nedelea e cu noi. Da. Bună dimineața! Bun Bună dimineața. dimineața și la mulți ani Europa iesăm. La mulți Bună. ani. Care e primul cadou făcut părinților din banii tăi? Da. Primul meu cadou din banii obținuți pe care l-am făcut părinților a fost pentru mama. O roche roșie de mătase pe care și-o dorea foarte mult și nu putea să-și o permite că ne-a crescut greu cu probleme financiare. Evident, că am făcut uite. o mare bucurie. Da, Acum are multe probleme de sănătate, a trecut prin două operații, dar sper ca înțeles. bunul Dumnezeu de o ține că mulți ani între noi în viață. Nu exagerez cu nimic. De la urăm multă sănătate, să știi. Vă, Vă mulțumim, bumi. amândurora. Uite, pentru chestia asta, pentru că ați sunat ascultați Europa FM și ați intrat în jocul nostru, felicitări, uite, pentru această dimineață ne-a impresionat foarte mult povestea Mihaelei. Ea a câștigat o tabletă oferită de Alpha Bank la Europa mulțumesc, FM. Mulțumesc! Mulțumesc! <laughs> de asemenea... De, de, de asemenea, ne-a impresionat și Nedelea cu povestea lui și îl răsplătim împreună cu Alfa Bank cu o geantă frigorifică pe care poți să o folosești atunci când călătorești, poate chiar și cu părinții, dar puneți la rece acolo șampania ca să sărbătoriți. Felicitări încă o dată amândurora, concursul continuă în deșteptarea mâine dimineață. Mâine e 1 iunie. Bună ziua, iunie, am un anunț super tare, super super tare, imediat ascultând Iglesias, Glesia am promis. Nu cred. Și am un anunț super tare pentru cei mici, dar și pentru dar mai ales pentru cei mari. Fiți atenți. Bye.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 Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale. Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai contract Contractubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contract Contractubex este un medicament. Tratează, nu acoperă. Contractubex. Bucură-te de viață. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă și tira cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.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 pe musculare. Cârcii care nu ți dau pace. Încearcă Anticârcel în cutie albastră. Grația ingredientelor aten selectionate, Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel este un supliment alimentar. Citești cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 Vivo dios de música tu oh, tierra vio eh? nacer vivo dios de música tu tierra vio nacer te extraño todo, todo, todo va bien Right so va bien Right Coca-Cola Moralito, moralito, yo de vez, you diservo en suerte, moralito. You're singing day after day I'm to you. Pero cantando en sideways Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Tienes poco en el bolsillo But you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Little money and many friends Para volver a tu tierra. Para a tu Todo da bien, everything's alright. right alright. Da everything's all right. Todo da bien, Everything's right. Everything's Moralito you will see algún día you will make it moralito. La vida está en New York La vida está en New York. Todo va bien, everything's on right. Todo va bien, everything's on Ascultătorul nostru, stăpânul nostru la Europa FM, Mihaela, și-a dorit să asculte Juliu Iglesias în dimineața asta și am respectat dorința. 9 și 35 de minute. Ne Întoarcem la voi în trafic. Da. Știm că sunteți acolo. Da. ne Întoarcem la o situație destul de urâtă. România și Bulgaria... Conduc în topul numărului de accidente rutiere potrivit datelor Comisiei Europene, care sunt confirmate și de datele Institutului Național de Statistică. Hot News face o analiză pe datele astea și rezultatele sunt mai mult decât alarmante. Deci, în Uniunea Europeană, românii și bulgarii sunt pe primul loc. Anul trecut au fost, țineți-vă bine, 30.751 de, de accidente de circulație rutieră care au cauzat vătămări corporale. Și 41.475 de persoane au fost accidentate. 4,6% accidentate mortală, adică 1.907. Aproape 2.000 de persoane față de anul 2015. Este foarte importantă și tendința. Și din păcate această tendință este în creștere și în creștere semnificativă. Deci față de 2015, anul trecut, numărul accidentelor de circulație rutieră cauzatoare de vătămări corporale a crescut cu 6,2%. Deci au fost mai multe accidente în care au fost persoane rănite. De asemenea, au fost și mai multe persoane rănite, cu 7,5% mai multe. Și a crescut și numărul de persoane care au murit în accidente de circulație cu 1,1%. Am vrea să vorbim un pic despre această situație. Știm că mulți dintre voi ne ascultați în trafic. Sunați-ne deci, la numărul nostru care e 0372. 069599. Uh -huh. Să vedem ce ar fi de făcut ca să, știți, adică măcar să nu mai fim în top 3 și dacă s-ar putea să ieșim să, sau să coborăm sub media uniunii europene. Iar da? am și noi la ceva în top și uite, nu uh -huh. ne dorim să fim acolo. Deci... 0372069599. Intrăm în direct imediat. Da, să vă mai dau câteva informații ca să înțelegeți care este problema. După starea carosabilului, asta e interesant. 81,2% din accidente au avut loc pe carosabil uscat. Adică nu putem da vina că aluneca, nu știu ce. 71,6% din numărul de accidente s-au produs în produs ziua. De ziua și pe carosabil uscat sunt marea majoritate a accidentelor și ceva foarte interesant, unde se produc pe regiuni cele mai multe accidente în România și unde cele mai puține. Excludem Bucureștiul, că aici sunt... Cele, cele mai multe, multe mașini matriculate și avem așa, în regiunea de dezvoltare vest, deci în vestul României, au fost înregistrate cele mai puține persoane accidentate, 9%, în timp ce cele mai multe persoane accidentate au fost înregistrate în regiunea nord-est, deci în Ardeal cei mai puțini oameni în Moldova accidentați, cei mai mulți. în Moldova cei mai mulți. Ce ne spune asta? Să vorbim, deci, un pic despre această situație. Sună la 0372 număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Laurențiu e cu noi la telefon deja. Bună dimineața, Laurențiu. Salut, Laurențiu. Bună dimineața. Bună, bună dimineața. Din punctul meu de vedere, exceptând, cum ați zis și voi, starea drumurilor, care decât acceptabilă, să așa. Da. Cred că a trebuit lucrat foarte mult la educația așa e. participanților la trafic, și aici, împreună cu Poliția Rutieră, fără, fără, fără nicio scuză vis-a-vis -vis de încălcarea regulilor. Da, și unde să se facă educația asta? Adică, lucrat la educație în ce sens? Campanii de informare sau în școală, sau cum? Deci, școala de șoferi, începând de acolo de acolo te pregătești pentru ce urmează, mm -hmm. pentru că din punctul meu de vedere, în momentul în care dai cuiva o mașină pe mână sau acel permis, îi dai o armă. Mm -hmm. Sigur că da, este absolut corect. Dar aș vrea să vorbim un pic și despre educația pietonilor. Eu vin spre redacție în fiecare dimineață pe DN1. Este un drum cu debit foarte mare, cu trei benzi se circulă repede, ani de zile. Nu a existat separație între sensuri. Era o bordurică. Se traversa. Da, se traversa absolut peste tot. Era ceva absolut inimaginabil. La pentuneric, pe ploaie, pe lapo. Erau oameni care traversau. Ba, se mai și eu opreau în mijlocul drumului. Acum s-au pus separatoare. Sunt linii de separare. Um, am văzut femei în toată firea chinuindu-se să se cațere peste separatoarele astea în timp ce din stânga și din dreapta trece un fluviu de mașini cu 80-90-100 de km pe oră. Ceva incredibil. Am văzut asta la ieșirea din pasajul din sa. Unde, da. de asemenea, sunt separatoare, dar se iese din pasaj, adică nici da. nu ai vizibilitate. Exact, sunt oameni care traversează pe acolo. Pentru că... Că... Da. Ionuț, bună dimineața! Bună, Ionuț! Bună dimineața! Bună! Vă sunt chiar din nord-estul României da. și chiar vă dau dreptate. Eu conduc foarte mult, a, mult, aproximativ 400-500 de km la zi. Da. Uh, ideea este că, într-adevăr, în zona șofer noastră... Profesionist? șofer nu, profesionist? nu, ah, nu, okay. nu, nu. Nu, prin trisma jobului, ului conduc foarte mult, da. a, am oarie largă de acoperit. Așa. A, starea drumurilor nu cred că intră în discuție, pentru că avem, după cum am spus și voi, foarte bine drumuri acceptabile. Da. Încet, încet o să ajungem la niște standarde mai bune. Da. A, cât despre educație, sunt de acord și cu colegul care a vorbit înaintea mea, educația, dar nu numai a șoferilor, cât, cum ai spus și tu, Vlad, a pietonilor. Okay. Zi de zi văd, chiar dacă este trecere de pietoni, dacă eu am 40 sau 50 la oră în localitate și pietonul aruncă, pur și simplu, în fața mașinii. Când eu mai am 2 metri, până la trecerea de pietonă. Da. Evident că nu pot să opresc în condiții de siguranță. Pentru că, el, pentru că el știe că este dreptul lui, da, știi cum e, nu înțelege că vehicul ăla are o tonă, o tonă jumate, două Perfect, sau mai mult acord. și a, e supus unor legi fizice, nu poate să oprească instantaneu. Perfect de acord. O altă cauză și dacă e să căutăm în statistici, probabil am dreptate în... Perioadele când vin uh, cei plecați în străinătate la serviciu, la muncă, da. uh, vin acasă cu mașini, vin acasă într-adevăr cu mașini puternice, în special uh, cei care sunt în uh, Marea Britanie, uh, înmatriculate. Deci cu volan uh, pe dreapta. Cu volan pe dreapta, da, sau cipru, că tot uh, uh -huh. volan pe dreapta au. Uh, într-adevăr, din punctul meu de vedere, sunt pericol public. Vin să empateze. Că... Am un exemplu, am două exemple, de fapt, nefericite, într-o localitate undeva în nordul țării, în, săptăm în două săptămâni consecutive. În același loc am văzut două BMW-uri cu numere de Anglia intrate pur și simplu în curtea unui om în casă, uh -huh. pur și simplu. Da. Mulțumim tare mult, Ionuț! E și Cosmin cu noi. Salut, Cosmin! Bună dimineața! Bună! Salut, băieți! Salut! Uh, trebuie să suscriu și eu la ce au spus uh, antevorbitorii mei, cred că ține foarte mult de, de educația rutieră da. și de, de fapt. Și cum că, vezi, adică ce ar trebui făcut? Ce ar trebui făcut din punctul meu de vedere. Da. Uh, fără va fi cârcotaș, cred că în cazul în care se constată o stare precară din punct de vedere se, din mașinii, ar trebui niște amenzi care să uscure. Mm -hmm. Și de ce vă spun? Vă dau un exemplu concret. Da. Acum, 4-5 săptămâni dacă vă aduceți aminte că a fost pe toate posturile de televiziune, un accident înfiorător, aș putea spune, în județul Walt, în care au murit 5 persoane, o familie da. întreagă, da. cu două mașini în care un tir a intrat pe contrasens, da. Acum, acel tir circulat cu anvelopele poate pe față, ceea ce e clar interzis, da. iar respectivul șofer, fără a face, ai scoate vinovat pe toți șoferii de tir, Doamne ferește, dar avea 11 sancțiuni în ultimele 28 de zile. Uh -huh. Credeți că era normal să circule? Așa, ceva? Nu, firește că acolo era un semnal clar. Patronul treia să-l scoată de pe mașină. Evident că ceva este absolut neregulă. Dar cred că acolo o să răspundă și patronul penal pentru starea tehnică a mașinii. Cred că foarte multe cazuri. Da, pro Problema e cum să faci să nu ajungi acolo. Că acum pedapsa este, din păcate, după uh, tragedie. Întrebarea e cum faci să nu ajungi acolo. Controle sau educație? Adică cred că o combinație din cele două ar funcționa. Marius, bună dimineața! Salut, Marius! Bărâniața. Bună, Bună. Uh, cred că problemă mare da. este din cauza autostrăzilor. Așa. Lipseilor, uh, poate. Nu sunt autostrăzi în România. Da. Dar de nu ce am înțeles? Știu ce spui. Că nu sunt autostrăzi și că pe drumurile naționale sau județene e mai riscant să circul, nu nega asta. Nu. Este mai complicat, nu? nu? Asta spui. Nu neapărat, nu. Deci lipsa centurilor Da. Uh, Cetățeanul nu se grăbește să ajungă, mă rog, la o destinație, și eu cred că ar trebui lucrat puțin, uh, cum să zic, la, de exemplu, să se pună de acord poliția rutieră cu primările din localitățile de pe E60, da? oale, să se circule cu 70. Deci limite de viteză și nerespectarea unor condiții minime de siguranță, cum ar fi purtarea centurii de siguranță. Da, eu cred că toate astea sunt absolut obligatorii. Evident, aplicarea regulilor și aplicarea legilor sunt foarte importante, dar cred că totul pornește de la educație și ar trebui să ne preocupe educația rutieră încă din școală și încă din copilărie și trebuie să înveți că unele lucruri nu se fac. Ieri, zav și cu mine, când ne-am dus să-i spunem bună Andreiesca, am mers cu mașina Zaf, șofer, și am mers cu mașina între piața Presei Libere și Arcul de Triunf, Bucurește nici știu. este acolo un sens de mers pe mijloc, unde sunt două benzi, cam înguste. Era o doamnă, am văzut după aceea, o doamnă cu un, practic conducea un camion. Era o camionetă, mm -hmm. da? Un pick-up track, americanesc așa, care era cam cât un autobuz din punctul meu de vedere. Doamna respectivă mergea cu 40 la oră, pe mijloc. Pe... Și când am depășit așa ușurel prin stânga, m-am uitat să văd. Mergea cu 40 la oră pentru că era atentă la convorbirea telefonică pe care o purta. Ne ținea telefonul în mână la ureche. Și m-am întrebat ai o mașină atât de scumpă și nu ai bani să-ți cumperi un hands -free. Hands free sau no, un Bluetooth? Poate Măcar atât. Să-l monteze. Da. Asta e o chestie de educație. Că deci... mergi cu un camion de 3 tone prin traficul din București vorbind la telefon, asta e o chestie de educație. Nu mai e nimic altceva. Știi că te amendează acum dacă nu vorbești la telefon. Dacă, dacă... nu vorbești. Da. <laughs> și am e... auzit că și dacă semnalizezi este foarte riscat. E foarte periculos. Da. <laughs> dacă semnalizezi e foarte periculos că ceilalți participanți la trafic nu mai știu ce vrei să faci. Da, așa e. Și dacă semnalizezi, înțeleg că ți ia câte un punct pentru fiecare clipocit de bec clip când am clip, dezvoltat trec, poate, pac. simțurile în trafic în ultimii ani, cât să anticipăm ce fac cei care merg în trafic cu noi? Asta că... nu e rău, asta nu e rău pentru că trebuie să conduci, să te integrezi în trafic și să înțelegi ce vor să facă ceilalți. Dar semnalul e, e un lucru important, adică te ajută să înțelegi mai bine. Bine, mulțumim tare mult pentru discuția din această dimineață. Vă reamintim, totul a plecat de la faptul că România și Bulgaria conduc în topul numărului de accidente rutiere în da. Europa. Noi suntem pe locul 2. De ce? cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Event. Să nu uităm, am zis că facem un anunț important pentru ziua de 1 iunie și vreau să ne ținem de cuvânt. Pentru că se apropie 1 iunie, uite, mâine, de exemplu, Taylor și Europa FM au pregătit deja o campanie specială dedicată ascultătorilor care vor să facă un cadou deosebit unui copil. Mâine, de 1 iunie, Taylor și Europa FM îi dăruiesc prima sa bijuterie. Dacă ești părinte sau unchi sau mătușă, naș, naș sau pur și simplu ai în familie un copil care ți-e drag, intră pe europafm.ro și încarcă o fotografie cu el în secțiunea concursului Taylor E foarte ușor să o găsiți la concursuri acolo pe site. Apoi copiază de pe site-ul taylor.ro colecții prima mea bijuterie un link cu bijuteria pe care vrei să-i o faci cadou. Nu uita să scrii motivul pentru care consider că micuțul din fotografie merită să primească darul ales de tine. Bijuteriile se adresează copiilor cu vârsta de până la 14 ani. Mâine dimineața ascultă deșteptarea de la 7 fix ca să afli dacă ai câștigat. În fiecare oră până la 10 vom desemna câte un câștigător care va primi cel mai strălucitor cadou. Detalii și înscrieri și regulament și de toate pe europafm.ro Intră în lumea bijuteriilor de ziua copiilor, este îndemnul nostru și din această dimineață. Vlad! Ce ne-a cerut mai un ascultător? cei care ah, Mihail, da. Pintre cei care ne ascultau, ne-au sunat și ne-au votat, nici nu mai știu dacă pro sau contra pieselor danei. cineva ne-a spus că am dat piesa asta cu Mihail la un moment dat și că n-am mai dat -o. Hai să o ascultăm în dimineața asta. Noi ne privim, vă reamintim, Mihail vine la live pe plajă, 27, 28, 29 iulie. Așa să cuinzi frumos la chitară. Pe pământul gol, unde te trage iar la Și stă un individ rulând ceva interesant. Iar lângă el o prea frumoasă, îmi surei de barba. Și e periculos acest joc de privi. Eu, când balade tu ucis, noi nu ne pot privi. Iar noi ne privim, nu știm povești interesante, fără bancuri amuzante. noi ne privi Suntem olumea noastră La nu A noua nu ne pasa Noi simplu ne privi și 52 de minute. Foarte interesant ce-am ascultat astăzi, după ora nouă, în afară de Loredana, piesa propusă de noi pentru Radio Voting, a fost Beatles, Uliu Iglesias și Mihail. O nebunie! Răguț! Mulțumim pentru sugestii! Care de tot! Poți să cer și eu un Guns Roses la sfârșit și să nu fie da, November Rain? Da, acum la sfârșit, dacă mai avem două minute. Aia Bine. să În <laughs> funcție de cât vorbesc. Deci trebuie să fiu scurt. Compania Națională de Drumuri, Rick Nair, fost o de NRE, lansează o licitație pentru expertizarea bucății de autostradă surpată între Horăștie și Sibiu. Acolo, știți, sunt acei 22 de kilometri uh -huh. prin, care includ o porțiune care traversează un deal care tot alunecă. Uh -huh. da? 3 milioane de lei pentru expertizarea acestei bucăți după ce au făcut-o. La trei ani după ce autostrada a fost inaugurată vă reamintesc că autostrada inaugurată electoral de domnul Ponta înainte de vreme CNADNR și-a asumat răspunderea la vremea respectivă în fața, cum, în fața italienilor. Italienii au spus că au construit-o, da? Impregilor aia. Italienii au zis că nu e gata Cine a zis pe răspunderea noastră dați drumul că vine șeful. S-a dat drumul s-a surpat. După trei ani după consolidări, după nu știu ce, se face acum o expertiză sau se încearcă o expertiză, pentru că s-a mai licitat odată, nu s-a prezentat decât un singur ofertant și drept urmare s-a anulat și acum trebuie reluată procedura. Cred că trebuie să ne obișnuim cu toții cu ideea că bucata aia de autostradă acolo, asta probabil că expertiza tehnică va confirma, are nevoie de investiții mari, mari de tot ca să nu mai fie luată de dealul ăla care uh, se duce la vale, fie trebuie făcut acolo un tunel, fie trebuie făcut uh, ancorată pe pilon la mare adâncime, fie, care e soluția probabil cea mai bună, dar și cea mai scumpă, din păcate, este ca traseu să o colească cu totul zona. În zona respectivă, zona se mișcă atât de mult, e atât de instabil, încât oamenii nu-și fac acolo. Deci oamenii știu mai bine locuitorii din zonă că pe dealul ăla nu se poate construi nimic că nu rezistă. E pe acolo a vrut Auzi, să facă. Dar nu ar fi mai simplu să meargă din casă în casă și să întrebe? Ba da. Cu expertiza. Da, pe unde am da. putea construi și noi pe aici? Că știți mai bine. Da, e o decizie ce trebuie asumată politic. În mod evident cine va hotără soluția corectă, care va fi foarte costisitoare oricare dintre ele ar fi, dacă va fi soluția cea bună va avea un cost politic aici va trebui să explice de ce se dau atât de mulți bani asta este problema, nimeni nu vrea să-și asume acest cost politic. nu timp din timpul tău ai vorbit. Hai, pentru Vlad Este Trebuie ne oprim aici Vlad N-avem cum să o ascultăm Că cuvânt, 14 secunde au mai rămas Atât ai mai... Atât ai mai... Dacă ai vorbit la Ascultăm mâine dimineață, da? de ziua copilului Pentru copilul din Vlad, mâine dimineață O să ascultăm piesa asta la un moment dat Să aveți o zi frumoasă, vine Ciprian Dinu Cu Europa Express, numai bine Toate bune